Сутників намолилася. Гаряче вишіптувала слова, а на неї так само непорушно дивилися зі стін святі і титарі заселедцями. Втретє затріпотіли крила, і прийшов козак, був у чорному і безшумно почав крастися до труни. Міщух різко повернувся, і вся церква раптом освітилася яскравим світлом. Воно потекло через усі вікна, спадало з бані і залило церкву так, Щота аж захиталася. Захиталися образи і мальовані козаки. В церкви щось ухнуло і кинулося. В труні трупом лежав студент, а міщух раптом закричав, дико вимахуючи руками. Козак дивно підстрибнув, і на болісно зойкнула. Позаду в нього тягся довгий хвіст, а замість них виглядали брудні ратиці. Сотниківна боролася з хаосом у собі, а може боролись у ній сни, з'явилися золоті павуки на довгих тремких лапах, вони сплітали між сонцем та землею золоте павутиння, яке оплутувало дерева, як струни бандуру. І коли вона вистрибнула босаніж на іскристу росу, коли завмерла, зачарована довколишньою красою, з золотого присмірку виступили одягнені в барвисту одежу дівчата, розсілися по цілому небі, зайнявши простір від землі до сонця, а біля сонця сів білий дід. Дівчата торкали струни павутиння, лунала срібна музика, лилися чудові пісні. Дід ударяв раз по раз у сонце золотою булавою, і згори сипалися іскри. П'яко подзенькували дзвіночки, що їх безліч було розвішано довкола сонця. Похитувалися дівчата, плакали під їхніми пальцями золоті струни, а до сотників не підійшов білий кінь і став, кланяючись на коліна. «Сідай на мене», – сказав кінь, – «я хочу тобі світ показати». Вона сідала верхи і мчала, наче вітер, і заспівувала і сама, а тоді танцювала на спині білого коня, і було їй світло, аж очі заплющувала. Тоді надбігав чорний кінь, сипав вогнем і зніздрів, і мчав за нею, а сотниківна опоплювала руками свого білого, і її душив страх. Може, через те опинялася на спині в чорного коня, відтак мчав за нею білий, але не міг нас догнати. Ворний увозив її в царство тіней. Вона потрапляла на відьомський шабаш, де вигиналися чорні струнки красуні, де струни викидали зруйновані мелодії, і вила труба. Звук труби нагадував їй вовче виття, а може й плач над померлим, Навколо відьом вистукували ратицями черти і вимахували хвостами, розкидали шматки полум'я, яке спліталося і творило довкола танцівників вогняне коло. По той бік поля стояв білий кінь і тужно, заклично їржав. Тоді до неї і підійшов юний чорт. «Я тобі показую все це недарма, сказав він. «Хочу відкритися перед тобою. Полюби мене». Вона побачила його темні чудові очі, яких палав глибокий сум. Нам відведено мало часу для життя, мовив він, і ми, і ви, люди, піддані одному проклятю. Прийде огненний чоловік і потопче нас. Не губімо часу, панна, віддамося коханню, бо ж і ми, і ви однаково живі істоти. Але в нас є душа, сказала Сотниківна. Душа – це байка, зашепотів чорт. Простягаючи до неї руки, йдеться про мент хапай його, вдовольняйся, інакше ловитимеш саміх хвости!» Тоді їй стало страшно Не торкайся мене, закричала вона, відстовхуючи гарячі руки, що бралася її обійняти. Прокинулася серед ночі, місяць густо заливав помешкання, його холодному трепеті грали узорами килими. Довго дивилася крізь вікно на ті зорі, в дрібних шибках і душу її поймав дивний жаль. Тоді вона заплакала, бо в ній зібралась у цю мить усі світові болі, усі жалі, бо відчула вона на душі високе одкровення, яким обдаровує смертних життя один лише раз. «Я не піддамся тобі, чорте, прошепотіла вона, – «бо любов свята. Я хочу жити для щастя, а не для задоволення, адже справжнє щастя – це як чисте небо над головою». До неї підходив білий кінь, і знову починалася шалена ганитва. Мчав, як стріла, співали пісень дівчата, дзвонили дзвоники біля сонця. Сонце саме було велетенським дзвоном, а сивий дід тримався як промінь і хитав той чудовий дзвін. Дзвонив він, як на великдень, а сотниківна опустилася на коліна і звела очі до гори. Душа її заспівала разом з дівчатами. Тоді підповз до неї чорний вуж і став напроти на хвоста, ударив темною головою їй у груди і скинув її з білого коня. Летіла, повільно обертаючись, у запаморочливу прірву, а біля неї бігли чудові сумні очі юного чорта, який дивився на неї і ніяк погляду відвести не міг. «Слухай мене, кохана», – шепотів він, – «ми народжені у світ через випадок, і ти, і я». Ми прийшли сюди насолодитися місяцем та сонцем, росами і деревами. Дозволь, я тобі ще одне чудо покажу. Вона сиділа на пеньку, що нагадував зручний услон. Перед нею лежала галявина з темно-зеленою травою і білими вогниками ромашок. На ній стояв чорний кінь, і він голосно заїржав, а тоді бметнувся через зелене поле, підстрибнув угору гору, вищі за дерева, упав на коліна і почав танцювати на задніх ногах. Срібні копита кресали іскри, і вона зачудовано вдивлялася, як перетворюється кінь у красення парубка. Вдарив парубок шапкою об землю, саме готів срібними підборами, застукатіла земля, заплакали дерева, гублячи наче сльози, листя. Тоді впав парубок на землю, і вона впізнала того вужа, що бив її у груди, зціпила, щоб не закричати, зуби, і, непевно, намалювала перед собою христа. Ішов дощ, а юний чорт забився у куток пустиці і печально звідти зарив. Дід викресав вогню, запалив люльку і пахнув димом. У цьому димі, серед м'якого затишня пустиці, думав юний чорт тяжку думу. Зальоти до Сотниківни йому не вдалося. Все, на що був здатний, виклав і нині, коли в тілі не було сили, його опанувала нудьга. Сотниківна відтрутила його. Це він добре зрозумів, але те, що почав він своє життя поразкою, не давало йому спокою. Їх не зовсім можна зрозуміти, людей, думав він, адже я для неї всього себе клав. Треба було взяти її одуром, майнуло йому в голові. Але здригнувся від цієї думки, не хотів бути схожим на інших. За вікном йшов дощ, а Чот думав про сон, який побачив після останніх відвідин Сотниківни. Приснився йому гарбуз, величезний, як бочка. Той гарбуз котився на нього і ледве не роздушив. «Мені не заходило на звичайні зальоти», – думав юний Чот. «Хотілося розбудити у ній потяг до волі». «Таки не вдалося тобі взяти ту дівку», – сказав попихкуючи куревом дід. «Бо дурний ти і несвідомий». Зі свого кутка виліз домовик, зачухмарився і сів біля діда. «Що зі мною буде далі?» – сказав він. «Хата валиться, і мені вже до того байдуже стає. Дай нюшку». Дід дав тютюну, і домовик голосно чхнув. «А це я з малим балакаю», – сказав дід. «Не взяв таки такої дівки?» Хіба вона дівка, смутно думав юний чорт, вона красуня, якої світ не бачив, гарбузяку дала, домовик колупнувся у зубах, чув, як кидався тут у вісні, не з того боку певне танцював. Хай би вона була відьма, думав юний чорт, тоді б ми і зійтися могли, або ще простіше, вона дівчина, а я парубок, хотів її умовити, захихотів дід, а в нашому ділі так нічого не візьмеш. Кублилися сутінки, пихкала люлька, а домовик чистив паточком ратицю. У світі повинні бути відповідності, думав юний чорт, інакше він не триматиметься купи. Світ без гармонії ні до чого, коли порушиться в ньому одна ланка, розсиплеться на сміття. Певне, і в коханні їй освічувався, лумливо сказав дід. Мовляв, я такий чот, але не чортівська маю любов. Хе-хе-хе. «Я випробував закон відповідності і гармонії», – сказав юний чорт. «Що, що?» – стивовано вирячив очі дід. «Що ж ти заговорюєшся, хлопче? Закон? Як ти сказав? Закон відповідності і гармонії», – смутно повторив юний чорт. «Я не хотів її дурити». Вони сиділи в темряві, замислені і похнюплені. Дід смоктав люльку, тамовик чистив ратицю, а юний чорт думав. Несподівано відчув, що здивне коїться з ним. Здалося йому, що розчиняється в повітрі, вже розтала одна нога і починає розставати друга. З жахом звернув ноги і справді зникали, наче горів чорний папір. Хльоснув юного чорта жах, але за хвилю стало спокійніше. За якийсь час він мав уже саму голову, а замість тіла чорну кубку попелу, що нагадувала форму його тіла. Як мало я жив, думав він, відчуваючи, як звуглюється його язик, і ще нічого не встиг діяти. Певне, не годиться нашому братові так захоплюватися красою, от і учинив я щось негаразд. По пустиці потягло продувом, він помітив, що вітер здуває його згоріли на попіл тіла, лежала на підлозі сама голова. «Хай би лишилася голова, – подумав він, – мені ще потрібно додумати одну важливу думку. Хвилинку, хвилинку, – попросив він, – я зараз її скажу. Не має ніякої рації відходити, коли тільки прийшов, коли тільки почав усвідомлювати себе. Не ж ніякої рації. Але голова його тріснула, як старий горщик під важким чоботом. Величезний важкий ступак наліг на пустецю і в розтер її на порох». Велетенська істота пронесла вслід за собою хвилі скаженого вітру, вона поспішала, десь гримнув грім, а навколо задвигтіла земля. Вранці сотниківну випроваджували в монастир, її посадили на вистелено килимами воза, і візниця вдарив батогом, поганяючи коней. Вони їхали довго, здалося сотниківні кілька років, а може кілька десятків років. Бо коли панна витягла з-під килима люстерко, побачила раптом старе обличчя незнайомої жінки. «Скільки минуло часу, дядьку?» – спитала у візниці. Той не відповів. Тоді вона торкнула його. Візниця похитнувся і звалився спередка. З витлухної одежі випав на дорогу давно висохлий кістяк. Вона проте не здивувалася, зійшла на дорогу і їй здалося, що побачила перед собою якесь сяйво. Звела руки, щоб помолитися, але помітила велетенського чоловіка в білих розметаних шатах, рушив на неї, махаючи в повітрі величезними чобітьми. Світло заливало простір рівномірно і монотонно, від того незвично знебарвлювалися дерева, що стояли обід шляху. Побачила, як побігли по гілочках швидкі бузкові тіні, і дерева раптом спалахнули малиновим вогнем, який одразу ж їх спопелив. Тоді сотників вона побачила, що навколо неї згоряє цілий світ.